Împăratul la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o voială. Aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept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 Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oși care va înaintează, va răversa ca un rău care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul la mieză zi, mânia de aceasta va ieși și se va lupta cu băiatul la mieză noapte. Va ridica o mare oaste, dar oștile împăratului la mieză noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va dobără zeci de mii, dar tot nu va birui. Căci împăratul la miază noapte se va întoarce și va strânge o știre mai mare decât cea dintre ei. Și după va vreme, după câțiva ani, va porni în frunta unei mari o știri bine în vreme În vremea aceea se va ridica mulți împotriva împăratului la miază zi și o ceață de derbedei din poporul tău se va răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Împăratul la miază noapte va înaintea, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotivească. Cel ce va merge împotriva lui va face ceva voie și nimeni nu îi se va împotivi. El se va opri în țara minunată, în cu dezăvârșire tot ce îi va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fică sa pe nevastă cu gând să-l pierdă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privierile pe înspre ostrave și va lua pe multe din ele, dar o căpătenie va pune ca vătrușini pe care voia el să o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetăția țării lui, dar se va putin va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel ce va lua locul va aduce un asupitor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit și anume nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om dispețui fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin o lăltire. Oștile se vor vărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite, împreună cu o capetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința în o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai eroditoare ale ținutului lui. Va face ce nu făcuse nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada jafurile și bogățile. Va urzi la planurile împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștieri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului la zi și împăratul de la se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept căci se vor urzi planurile împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate la masa lui îi vor aduce pieiera, oștile lui se vor îmbrăștia ca un rău și morții vor cădea în mare număr.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 Niște oși trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jerfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului, va ademeni pe lingușir pe cei ce rupt legământul. Aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprafi. Înțelepții poporilor vor învăța pe mulți, unii vor cădea, pentru o vreme, loviți de sabie și de flacăra de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțini și mulți se vor uni cu ei din fățarnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ceva voi, se va înălța...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 La vremea sfârșitului împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el. Cu care și călăreți și cu multe curăbii va înaintea asupra țărilor lui, se va reversa ca un rău și le va neca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Edomul Moabul și și copiilor lui Amon vor scăpa din mâinile lui. Își va întinde mâna peste felurii de țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Ci se va face stăpân pe vistereile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului, Libienii și Etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri venite la răsării și de la mează noapte îl vor înspăimânta și atunci va pormi cu o mare mânie ca să prepădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți.